Nem vagy live-ban, de fölvettelek. Ki vagy? Mit akarsz? Ö, akkor már nem érdekes, jó live ba akartam... Jó, figyelj, én tök normálisan akartam egyébként kérdezni zöldet. Jó, de el fogom mondani, hogy normálisan akkor... Uh, uh, Tormácsolom mondja. De miért nem beszélhetünk live ba Nem, fo nem fogsz live-ban lenni, mert trollkodsz. nem trollkodok, én tök normális vagyok. Aztán persze, így... persze, persze, nem, nem, nem, nem trollkod, csak úgy vérteni voltál ott, amikor érkeztem normális. a vonattal. Tök normális. Vér, vér, vér, vér. Te tudtad, Jó, mondod, e, akkor, akkor most csapat, bevall... hogy a hogy én a csapat, hogy a csapat, hogy is csapat, hogy a csapat, hogy hogy a át, hogy Majd fogok én a hogy a csapat, hogy a itt a mínusz eh, hát. hogy a csapat, hogy a csapat, hogy a csapat, hogy volt csapat, hogy te? csapat, egy a csapat, hogy a stream, hogy te csapat, hogy a hogy a stream, meg... hogy a csapat, hogy egy kicsit. a nem egy csalás lenne, hogy nem folytatnánk Pillanat. Most megy a stream különben? Ez az, hogy leállt, nem tudom miért Pillan. Hát, mert a át De erről beszélek ér, hogy most itt csalással lennék, vádol, tart egy kicsit. De most mi van? Most próbálom úgy dénzítani, mivel Nem érdekel, én tök normálisan akartam veled beszélni. De nem érdekel, de, de most itt streamen kívül nem akarok veled beszélni. Márján, streamen meg... belül akarsz?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 Hallod, nehéz tízért, már tök normálisan akartam vele beszélni, figyelj, válaszolj már az az... Egy öt perc, perc lesz, az De a szó. egy 5 perc perc hónazz. De miért két perc múlva, ne esodikálsz el ez a... Mert ez a fos, bazd meg lehet. Nem érdekel, el. a gyülödéset hallod, itt mindenki hűnek néz a villamoson, hogy itt izél. Na, figyelj már. Na, most elindul, várjá! De nem érdekel, hogy mi indul el, én villamoson ülök, most, nem tudom, hogy mit, mit csinálsz. Hmm. Meg Engem, meg az mit, a fos, mi a faszomba? Ne, ne izvölgyünk! Várjál, vár. már nem indul Ahó, el, nem tudom, haó. hogy. Haó. Ne üvöllt. Mi mi Tök normális akartam, mert. Jó, figyelj! Bajtak kiózanott, akkor visszahívlak volna, vagy már van. Hát igen, vigyelj Engem te ne hívogass, Hívod, nem engem vannak te vannak. Hívogass, majd Hattor, van. ne hívogassám, hogy hívok. Ne üvölts meg, meg a szó. Na jó, figyelj, majd beszéljünk, hogyha megnyugodsz, jó? Vannak. Oké. Csá! Ne üvölts, már hallod! Na! Jó, bocsánat, mennyi itt vagy! De miért üvöltesz? Na, majd figyelj. De, rejeg, de azt hiszem egyedül vagyok, és nem vagy korvai élet, hogy nem tudsz csatlakozni a fitsház, az post. Na mindegy most tudod, azt hitte egyedül vagyok. De mennyire csocsátok. És biztos felvetted, dögölj meg! Én. Biztos rökszítette, igen, de hogy üvölt Tök normális akarok lenni. Azt hiszem egyedül vagyok, azért üvöltettem. Na, tök normális akarok lenni veled, de úgy látom, nem érdekel az ajánlatom. De mindegy, mondjad! Nem, nem, nem érdekel, ne hogy, hogy mi van, 8 évvel ezelőtt, mit intéztél. Te azt, mond, azt, azt mondom neked, hogy ugyanaz most is a menetete te. Pontosan ugyanaz az a, a menete. Az, az a menete, hogy átkerültél az inger küszöböket, bazd meg. Nem, És a... pontosan ugyanúgy lehet most is. Figyelj, gondol meg, pontosan ugyanúgy lehet ma is egy YouTube csatornát visszahozni. Na, ezen gondol, Az inger lesz... küszöbök! Ezen gondolkodjál ezen ne, ne, gondolkodjál el, és ö, beszéljük meg a részleteket. Én tényleg Norman 20. 8 évvel 8 év, mit értél el. Jó, sziaszt, De ma is ugyanezt felérem meg.